Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C012 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mărâng de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor,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 2C012 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 12 de la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, mai înainte însă de a parcurge încă un episod din mișcătoarea lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu descrierea cruntei biciiri de care a avut parte Ștefan, credinciosul din partea tatălui său care încerca să-l facă să se lepede de Hristos. În urma acelei biciiri atât de crunte, genunchii lui Ștefan nu-și mai făcură serviciul și căzul la pământ, atârnând de mâinile legate de stâlp, capul îi se aprecă într-o parte, iar pe nas și gură îișni sângele. Hrațchi, tatălui, n-a văzut însă lucrul acesta, a părăsit șura, conștient că-și pedepsise fiul așa cum își propusese în cârciumă. Când a ieșit din șură, nu l-a observat pe Blașco, care stătea în apropiere și se uita după el. Blașco stătuse o vreme lângă șură și auzise cum înjura Hrațchi și cum lovea pe cineva, dar nu-și putea explica de ce anume cel lovit nu scotea niciun sunet. L-au trecută dușelile, când auzit dintr-o dată vocea lui Ștefan, deși nu înțelegea ce spunea acesta. Hrațchi îl bate în orice caz pe Ștefan din cauza gurii oamenilor. Bine, gândi Blașco, cel puțin se va vedea dacă se lasă bătut de dragul lui Hristos sau dacă cedează. Or să-i treacă pofta să se mai laude altă dată. Dute înăuntru îl împingea parcă conștiința pe Blașco. Hrațchi e un om rău, uite ce-i face! În același timp însă Blașco se încruntă și zise Ei, un tată are dreptul să-și bată fiul, dacă îl bate prea tare o să strige și am să intru eu atunci. Gândind astfel Blașco auzi și strigătul slab al lui Ștefan și-l văzut pe Hrațchi cum ieșea afară. O să-l întreb, se gândi Blașco, cum îi place să sufere pentru Hristos? Și... A deschis ușa șurii, lumina lunii pătrunse înăuntru, dar până la moarte nu va uita Blașco niciodată priveriștea care îi se oferea. Ștefan zăcea în de deasupra unei bălți de sânge, cămașa îi era toată zdrențuită și imbibată de sânge. Dacă nu l-a fi ținut mâinile sus, ar fi căzut pe pământ. Ah! Dacă aș fi intrat mai repede, își zicea Blașco în conștiința lui, nu s-ar fi întâmplat asta. S-a grăbit spre cel leșinat, a tăiat frânghia și îl ținea să nu cadă, apoi întoarse spre lumină fața paridă și însângerată a lui Ștefan. L-a copleșit o durere de nespus. Ah, Ștefanco!" Ștefan deschise ochii. Dumneata ești, unchiule, uite!" Am rămas totuși credincios și m-am lăsat mai degrabă biciuit. Dumnezeu m-a întărit, zise el cu glasul stins și un zâmbet nespus de frumos îi lumină fața, dar în aceeași clipă îl scuturară puternic frigurile. Vino, Ștefan, o să te ajut să te ții pe picioare ca să poți merge acasă. Te rog, unchiule, ia-mă la dumneata. Ștefan încercă să se țină pe picioare. Mama s ar speria foarte tare și o să fie ceartă în casă. Dumnezeu domnul o să-ți răsplătească. Da, sigur că te iau cu noi, se repezi, să spună Blașco. Cum să te las iarăși în mâinile lui? Blașco îl ajută pe Ștefan, dar numai după doi pași, acesta căzuleșinat în brațele lui Blașco. Ah, l-a omorât și eu l-am lăsat să o facă, gemul bărbatul. Și îndreptățirea lui de până atunci, pe care se bizuise totdeauna, dispăruse în clipa aceea ca o ceață de primăvară. Blașco simți, în timp ce încerca să-l readucă în simțiri, că dacă ar muri Ștefan, de moartea lui ar fi vinovați doi oameni. Atunci a părut și Peter. Văzuse șura deschisă și se gândise că poate este Ștefan înăuntru ca să ducă cu el la Blașco. Da, se duseră, dar cum... El și Blașcu îl purtare pe Ștefan pe brațe, iar la întrebarea lui îngrozită, Peter primi răspunsul că Hrațchi își bătuse fiul pentru că este și vrea să rămână un eretic. O, unchiule!" strigă Peter supărat. Dacă Ștefan nu m-ar fi învățat să mă tem de Dumnezeu și să ascult de Domnul Isus. Pe loc m-aș duce și aș da o bătaie lucr pe care să nu uite, sau i-aș da focșurii sau casei de deasupra capului. Ah, nu știu ce aș fi făcut, pentru că s-a purtat în halul ăsta cu Ștefan. Peter plânse tot drumul ca un copil. Și când ajunse la moară, îi explică pe scurt marișcăi îngrozită ce se întâmplase. Apoi începură să-l dezbrace pe Ștefan și să-l spele. Toți plângeau. El răsufla și deci trăia încă, dar nu deschise ochii și era palid ca moartea. Întreg trupul îi era acoperit de dungi vinete și de pete de sânge. Numai fața îi era curată, în afară de vânătaia de pe pe care o făcuse mânerul biciului. Prietenii făcură pentru el ce puteau și știau și după ce îl puseră în pat, în genunchiară, și se rugară ca să nu moară, ci domnului Iisus pentru care suferise să-l facă iarăși bine. Ei erau încă foarte neștiutori și slabi în credință, dar clipa aceasta le atrase inimile acolo unde era singurul lor ocrotitor și prieten care îi înțelegea. Din nou îl scuturară frigurile pe Ștefan, apoi îi crescu mult febra. Când deschise în sfârșit ochii, îi văzuca prin ceață. Câteodată nu mai cunoștea pe nimeni și cerea mereu să bea numai apă. Când Blașco se aprecă deasupra lui, îl auzi spunând încet. Doamne Iisuse, ajută-mă să suport durerile. Eu le suport bucuros, dar ele sunt așa de mari. Tu știi asta. Și nu te supăra pe tatăl meu, căci nu știa ce făcea. O, nu te mânia pe el, iar l din cauza rănilor tale." Astfel Ștefan nu era totdeauna inconștient. El suferea mult, dar suferea bucuros pentru Hristos. Nu se plânse de durerile lui oamenilor, ci numai lui Dumnezeu și iertă totul. Blașco văzu că credința lui Ștefan era altfel decât a lui, la fel și dreptatea lui Ștefan. El se certase cu hrațchi numai din cauza unei pietre de hotar și nu se putea o împăca, iar Ștefan... Aproape că murea din cauza durerilor pe care le produse tatăl și totuși se ruga pentru el. El putea să ierte totul pentru că îl iubea sincer pe Domnul Hristos și îl urma cu adevărat. Da, când începe Dumnezeu odată să deschide ochii unui om, îi deschide de plin. Așa-și încheie Cristina Roy episodul de astăzi cu afirmația că atunci când Dumnezeu începe să deschidă ochii cuiva, îi deschide pe deplin. Ceea ce vreau neapărat să observăm însă, cu prilejul acesta, este prețul pe care l-a plătit Ștefan, ca Dumnezeu să poată deschide ochii lui Blașco. Am să citesc un verset din Noul Testament, care mi-a dat de gândit de multe ori și probabil și dumneavoastră. Acum însă căpătăm prin istorisirea aceasta o lumină foarte puternică asupra lui. Este vorba despre Coloseni capitolul 1, versetul 24, unde Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Vedeți dumneavoastră, apostolul Pavel vorbește despre suferințele lui ca fiind o completare la ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. Nu vi se pare cam îndrăzneați afirmația lui Pavel? Cum? Adică lipsește ceva? suferințelor lui Hristos pentru biserică? Așa cum am văzut și astăzi foarte bine, într-adevăr, suferințelor lui Hristos le lipsesc suferințele noastre alături de El pentru biserică. Noi am fost mântuiți prin suferințele Lui, dar ca să ajungă și alții mântuiți prin suferințele Lui, trebuie ca noi, să suferim împreună cu El și prin suferințele noastre pentru El, oamenii ajung să înțeleagă suferințele Lui Hristos pentru ei. Iată deci cât de important este să dăm atenție vieții și trăirii noastre și în orice departament al vieții, ori de câte ori Dumnezeu ne va cere o jertfă, un sacrificiu, un preț, să nu uităm, El ne cere ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica Lui. Prin suferințele pe care le îndurăm noi, ca rezultat al suferințelor lui Hristos pentru noi, atragem atenția oamenilor asupra suferințelor lui Hristos. Noi suferim numai alături de El, El este acela care a suferit pentru păcatele noastre și prin biciuirea și răstignirea Lui am căpătat noi harul să suferim și noi la rândul nostru pentru El, ca în felul acesta Dumnezeu să le deschidă oamenilor ochii. N-or să poată oamenii să înțeleagă atât de bine mântuirea noastră făcută prin Hristos cum o înțeleg atunci când ne văd suferind, cum a suferit el, suferind pe nedrept și suferind cu bucurie în ciuda durerilor pe care le experimentăm. Când cu acesta a văzut că el nu-i putea trece cu vederea lui Hrațchi, nici că i-a luat ceva din pământ, în timp ce Ștefan putea să ierte o bătaie atât de cruntă soră cu moartea, cum am putea să spunem, atunci Blașcu și-a dat seama că într-adevăr aici este numai mâna lui Dumnezeu și după cum vom vedea s-a întors și el la Dumnezeu și câți alții din jurul lui Ștefan. Toți cei care s-au întors la Dumnezeu ca rezultat al suferințelor lui Ștefan sunt roade binecuvântate ale suferințelor lui Hristos care au reflectat prin suferințele lui Ștefan. Am putea spune că suferințele lui Ștefan, ca urmare ca rod al suferințelor lui Hristos, sunt acelea care au adus la mântuire o puzderie de oameni din toată comuna aceea. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne să nu ne dăm înapoi nici noi niciodată de la niciun preț pe care ni-l ceri să-l plătim ca rezultat al mântuirii ca prin aceasta, toți cei din jurul nostru să vadă, și cei rânduiți de tine să fie mântuiți, să capete mântuirea pentru slava lor și pentru slavata ta și fericirea lor și a noastră veșnică. Amin! Ce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 Să știți că de mare însemnătate este vestirea Evangheliei la cei ce n-au auzit niciodată despre Domnul Isus, Mântuitorul păcătoșilor. De mare însemnătate este lucrarea de apărare a adevărului evanghelic în fața vrăjmașilor. Dar, înainte de toate acestea, trebuie să avem grijă de frații noștri, de cei născuți din nou, ca ei să nu ducă lipsă de nimic, pe ei să știm într-o stare bună față de Domnul, pe ei să-i apărăm de orice primejdie. E normal să fie așa. Mai întâi să-l știu asigurat pe cel ce este deja născut din nou, pe cel care mi este frate și apoi să caut alte suflete care mi vor deveni frați. Măcar că mi se deschisese o ușă acolo în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu tit. După ce am stabilit legătura cu frații, după ce am ajutat pe ei mai întâi în toate privințele, să pornim apoi în căutarea de noi suflete. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și regulile cele mai simple de viață. Pavel dorea să-l întâlnească pe fratele Tit, care aducea vești despre frații din Corint, frați care fusese rătulburați de multe ispite și lupte. El dorea mai întâi să afle situația adunării din acel oraș mare și apoi să pună temelia altor adunări creștine. O de am învăța și noi acest mare adevăr. Să nu avem liniște în duhul nostru, să nu pornim în lucrarea de vestire Evangheliei până n-am stabilit de plina legătură cu frații, până n-am ajutat pe cei care, la rândul lor, pot ajuta pe alții. E vorba, în primul rând, de frații cunoscuți. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, îți mulțumesc pentru minunatul tău cuvânt, prin care aflu tot mai limpede adevărul în toate laturile lui. Vreau, prin ajutorul tău, să-mi pot împlini chemarea, așa cum e voia ta, să fiu mai întâi spre folosul celor mântuiți și apoi spre mântuirea altor suflete. Slavă pentru toate aceste gânduri. Amin. În versetul următor, la versetul 14 din 2 Corinteni 2, Pavel spune Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspundește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Vedeți, mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit de la el, căci tot ce avem bun de la el ne vine toate celelalte lucruri pe care le avem de făcut să urmeze după mulțumirea pe care i-o datorăm lui Dumnezeu. Cel mai destoinic slujitor al lui Dumnezeu este acela care, mai întâi de toate, mulțumește stăpânului pentru darurile harului său. Așa spune versetul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Ce lucru uimitor! Un om trimis de Dumnezeu, este mai tare decât o întreagă armată, de multe ori e mai tare decât o țară întreagă. Ce minunat este să fii cu Dumnezeu! Nu poți fi decât biruitor, biruitor peste păcat. Și ce durere când între mulți oameni nu este niciunul care să stea biruitor cu Dumnezeu și să spună cuvinte de foc rupte din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu privește din înălțimea cerului ca să vadă dacă este vreun om a cărui inimă să fie întreaga a lui și să se poată încrede în el. Te vede el pe tine, dragul meu, în această stare? Dacă nu, de ce nu vrei să vii la el ca să te îmbrace cu putere de sus și astfel, prin tine, să îmbrace cu aceeași putere de Sus pe toți cât sunt goi și neputincioși din pricina păcatului care îi chinuiește? O deși ar da oamenii seama de goliciunea și neputința lor din pricina păcatului și ar veni la Domnul Iisus, care are putere să nimicească orice păcat și să dea o viață nouă de biruitor. După ce ai primit viața nouă de la Domnul Iisus, trebuie să stai cu El în rugăciune. Căci rugăciunea este un preț pentru câștigarea biruinței. Biruința se câștigă pe genunchi, cum vedem la cartea 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 12. Zice misticul creștin talasie libianul că liniștea, rugăciunea, dragostea și înfrânarea sunt o căruță cu patru roate care suie mintea și inima la ceruri. Cunoașterea tainelor lui Dumnezeu este legată de biruință. Cerui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe această piatră este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Acesta e versetul 17 de la Apocalipsa 2. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Locul acesta se mai poate înțelege și altfel, am putea spune, care ne biruiește totdeauna prin Hristos. Acest al doilea înțeles este tot atât de îndreptățit ca și cel din că cel ne arată condiția biruinței. Ca să ajungem biruitorii asupra păcatului și asupra inimii noastre, trebuie să ne începem prin a ne lăsa biruiți de Domnul și Mântuitorul nostru. Adevărata biruință începe, deci, printr-o înfrângere. Într-adevăr, când Dumnezeu ne-a biruit prin Hristos, nu ne mai gândim să ne bizuim pe puterea noastră, ci școpătăm ca și Iacov biruit la peniel și trebuie să ne bizuim neapărat pe puterea lui Dumnezeu. El ne arată atunci și ce ne lipsește în măsura în care noi simțim acea lipsă. Și zi după zi, ceas după ceas, El e lângă noi, atotputernic, puternic, iubitor, milostiv, ca și lângă apostolii săi, dându-ne putere și curaj în luptă. Mai mult chiar, când totul pare pierdut, când în jurul nostru e numai întuneric și tristețe, Tocmai atunci biruința e mai sigură, pentru că puterea lui Dumnezeu se arată mai ales atunci când suntem noi mai neputincioși. Când puterea lui Dumnezeu se arată în neputința, în suferința noastră, atunci devenim o mireasmă plăcută a lui Dumnezeu printre oameni, zice Sfântul Chiril al Alexandriei Socotesc după cum mirodeniile cele mai alese, încălzindu-se la foc, își arată mai bine buna mireasmă care iese din ele, tot așa și cel drept credincios, aprinzându-se oarecum prin suferințele care îl cuprind, răspundește mai puternic mireasma credinței, nădejdii și a dragostei dumnezeiești. Adevărații purtători ai miresmei cunoștinței lui Dumnezeu sunt cei biruitorii, iar biruitorii sunt numai cei biruiți de Dumnezeu. Așa cum am văzut și în cazul episodului pe care l-am petrecut din Cartea Ereticii din Dubrava, Ștefan a devenit o mireasmă spre viață, spre Dumnezeu, atunci când a fost încălzit de focul încins al suferințelor prin care a trebuit să treacă. Abia atunci, în acele momente, a putut Blașco și cei din jurul lui să vadă în el pe Dumnezeu. Atunci mireasma lui Hristos a răbufnit în afară prin suferințele lui și a impresionat puternic pe cei din jurul lui, așa cum vom afla până la urmă, o mare mulțime de oameni au venit la Hristos pentru că au fost plăcut înmiresmați de parfumul ceresc care ieșea din suferințele lui Ștefan. Același subiect se continuă cumva și în versetul 15 de la 2 Corinteni, capitolul 2, unde citim. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Mai întâi, ceea ce ești tu înaintea lui Dumnezeu, felul cum te vede El, acesta-i adevărul despre tine și starea aceasta are însemnătate. Înaintea oamenilor te poți preface, dar în fața lui Dumnezeu nu poți ascunde nimic. Acolo ești văzut așa cum ești. Noi suntem, spune versetul, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii. Multe laturi are slujba la care suntem chemați noi toți cei care l-am primit pe Domnul Isus ca mântuitor. Una din aceste laturi este să fim o mireasmă printre oameni, alta să fim lumina lumii, alta să fim sarea pământului și așa mai departe cum ne sunt arătate pe paginile Noului Testament. Să miroase a Hristos este starea cea mai înaltă pe care trebuie să o ajungă orice creștin adevărat în trecerea lui prin lume. Cine l-a primit pe Domnul Iisus prin credință în inima lui, acela răspândește mireasma mântuitorului său. Fiecare vas miroase a ceea ce pui în el, spune un proverb rusesc. Purtătorii numelui Domnului Hristos, creștinii adevărați, cuvântul creștin vine de la numele Hristos, răspândesc pretutindeni mireasma lui, căci numele lui Hristos este o mireasmă vărsată, cum citim la Cântarea Cântărilor, capitolul 1 cu versetul 3. Vorbind despre acest lucru, unii din Sfinții Părinți spun cuvinte frumoase și limpezi. Spre exemplu, Ioan Scărarul zice După cum cel ce poartă aromate răspândește miros plăcut chiar și nevrând, tot așa și cel ce are Duhul Domnului din cuvintele și viața lui smerită, se cunoaște. Sfântul Antonie cel Mare Omul care intră la vânzătorul de aromate împrumută un miros plăcut. Tot așa cel ce vine în contact cu oamenii evlavioși, creștini adevărați, se obișnuiește pe nesimțite să imite faptele lor din Dumnezeu. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune... După cum o cădelniță umple văzduhul cu buna ei mireasmă și îndulcește simțul mirosului tuturor celor ce stau în față, tot astfel un creștin adevărat, plin de evlavie, slujește drept pildă de îndrumare și de mântuire tuturor celora care trăiesc lângă el. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului 2C012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este dorința noastră fierbinte ca toți cei care ascultăm aceste mesaje minunate din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune și Sfântul Vasile cel Mare, să fim ca o cădelniță care umple văzduhul cu buna mireasmă și îndulcește simțul mirosului tuturor celor ce ne înconjoară. Doamne, ajută-ne pe toți să fim așa pentru numele Tău și fericirea noastră veșnică. Amin.